Будова кісток Кістка складається з декількох шарів. Зовні вона покрита окістям – тонким шаром сполучної тканини. У ній проходять нерви і кровоносні судини. У нижньому шарі окістя утворюються молоді клітини кістки. За рахунок них кістка росте в товщину і заліковує переломи. Окістя покриває найщільніший і найгладкіший шар кістки – його називають компактний шар. У трубчастих кістках, які зазнають великих навантажень, він доволі товстий, у губчастих – тонкий. Компактний шар пронизаний дрібними канальцями, якими у кістку надходять поживні речовини. Під ним розташована губчаста речовина кістки, що складається з перехрещених під різними кутами міцних балок. Порожнини всередині кісток заповнені м'якою тканиною. Кістковим мозком Буває жовтий і червоний кістковий мозок Попри назву з головним і спинним мозком, який утворюється нервовою тканиною Кістковий мозок не має нічого спільного Жовтий кістковий мозок заповнює порожнини трубчастих кісток У ньому утримується запас жиру У чарунках губчастої кісткової тканини розташований червоний кістковий мозок У ньому утворюються нові клітини крові посудинах, які проходять у середині кісток. Новонароджені клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу. При лікуванні деяких дуже небезпечних захворювань, наприклад, раку крові, червоний кістковий мозок беруть з організму здорової людини або донора і вводять в організм хворого. Часто така операція рятує людині життя. Найбільше червоного кісткового мозку міститься в тазових кістках, в грудині, а також у хребті. Людина росте, доки ростуть кістки її скелету, а вони збільшуються в довжину за рахунок хряща, що знаходиться під голівками кісток. Хрящ – це один з різновидів сполучної тканини, значно м'якіший, аніж кістка. Із хряща складаються, наприклад, вушні раковини, ніс – Скелет новонародженої дитини містить дуже багато хряща, але з віком хрящ поступово замінюється кістковою тканиною. Тому найшвидше люди ростуть у ранньому дитинстві, а до 25 років подовження трубчастих кісток практично припиняється. Ріст кістки в товщину пов'язаний з тим, що клітини внутрішньої поверхні окістя діляться, утворюючи нові шари кісткових клітин. Кісткова тканина складається з органічних речовин, які надають їй пружності, і мінеральних, які забезпечують її твердість. Завдяки поєднанню цих властивостей кістки надзвичайно міцні.